Ya Rabbul Alamin. O selatu wa salam ala rasul allah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnati wa tabi' tariqatihi li yawm al din. Allahun dheu ne falenderojm dhe veten pritindimet e falë kërkojm. Me lavdata dhe bekimet e Allahu qofshë mbi Muhammeden sallallahu alaihi wasallam, mi familje të shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë dinë në fund të kësaj vote. Ka ndërua pasisë që Peygamberit, sallallahu sallam, i herëna i të para dhe kemi të rejtuar ragimin të ure dhe të manqur të grua së të i khadis, r.a. dhe konsultimin që bëri me atë njeriuni cili kishtë një huri për shpaldjat, për pegamberet nga se kështë realizuar për ta në libat e meherëshum vara ka i bën naufel dashmë pejgamberi alaihi salatu vesselam ka së filluar e, në mënyrë më normale të pranonte realitetin e ri nga se padyshim me Allahu le'ualla e qetsonte dhe e mësonte se për çfarë bëhet vial. Dhe më të kuptuar këtë mision dhe më të kuptuar këtë rol që kishte marrë përsipër duke um ngarkuar nga Zoti xhallalluhu tashmë pejgamberi alaihi salatu wasallahu alaihi fillon një jetë të re. Fillon një jetë krejtësisht ndryshe nga ajo që s'e mësuar ta jeton më herët. Një jetë tashmë me një rol caktuar, me porri caktuara për ballo shoqërisë dhe njerëzimit për djesisë. Dhe pa u vonuar fora dhe pa pushuar fora, nga se kishte kuptuar se ditët e pushimit tashmë kishin kaluar dhe ditët e çfarë do angazhimit që farë dhe të, të, të kishin kaluar, tashmë duhet përkushtuar misionit të ri. Pejgamberi alayhi salatu wasallahu filloi me përhapjen e mësimeve të Zotit xhallahu ala dhe me ftesën e njerëzve që ti kthehen Allah xhallahu ala, të braktisin adhurimin e idhujve, të braktisin atë mënyrë të shfnuar të çrritur të jetuarit që ti kthehen tashmë rregullave morale, rregullave të edukatës islame. Mirë po, në fillim nuk ishte misioni apo nuk ishte ftesa publike. Me njëhet dite parëm nuk doli në për rrugë të mekës pejgamberi Alehi Salatu Oselam që t'i fton të koresh të mekës në këtë besim. Nga se pa të shumë se bëhe fjallë për një fidan të ri, bëhe fjallë për iqka shumë të ri dhe duhe që fillimisht fillohi me disa e masa të ndërmarrë që të ruhet në fillim këtë mision që mos të goditet që nga ditët e para dhe doshta të pengon masë të mëdha kthimin e njerëzve kafeja zotëgjalo që kaluand. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alaihi wasallam filloi në mënyrë të fshehur ju jo publikja që njerëzët e afërt të, të familjes së tij ti dhe të shokëve të tij dhe të atyre që u besante që atyre tua shpalte dhe kumëtante atë që Zotë Gjallora i kështë shpalë rëti. Nëse dhe Allah Gjallora i thahu, ëndhirë ashire të këllë akrebin, dhe të fëtaj dhe thërri ashire të këllë akrebin, të afermet e tu, familjarët e tu, dhe ata që i kënë nga mishë dhe shokë që ti besënë atyune, Dhe kështu filloj pegamberi Alehi Sarratu Sram Dhe kjo së gjati kjo periudh e kështë i thiri ju jo publike Edhe pse kështë filluar të mire i vesh nga pak në meke Por ju në një publike Nuk di kështë njerëz blët që e këshim përnuar i së dojmë për efsheh nëte Dhe nuk shfa që shimë publikisht se e musliman Nuk shfa që shimë bëtërish se ishtë dukej një kërrugë në pegamberi Alehi Sarratu Sram Dhe nuk shfa që shimë publikisht se e musliman nga se bëi takimi fshehurazi dhe bëi domthon ftesa më shumë fshehurazi pejgamberi alaihi salatu wasalam me anëtarët e ri të kësaj feje tu boi në shtëpinë e një njeriut që tashmë emri i ti tij dhe i shtëpisë janë të njohur se arret fol për biografinë e pejgamberit alaihi salatu wasalam ai është arqam ibn arqam radiallahu taala anhu i cili kështë e lëshua shtëpine ti që në ta të mbledeshtin besimtar të parë dhe aty pegamberi Alehi sërë të sëmë u alëzën të ajetet, shpallet të Allah gjallëvalet, i mësën të ashabët, i në kurajon të ujib të mësime dhe uzime të edugra. Dhe gjitha këto takime dhe thirë dhe ftesa bëheshin fshihur a ze. Nga se për këtë kështë shumë arsue që ne do të klasim, do të klasim për to insha Allah. Kjozë gjati plëtë tri vite si kur që e të zeka dhe në këtë periud dhe të tëtë numri besimtor nuk ishte shumë i madhë. Mirë po koncentruen ata që hynë në islam baza e ashabve deri në fond të misionit pegamberit Alehi Salatu Veseram. Pegamberi si kur se fërmana Alehi Salatu Veseram filloj me, me familjën e ti. Në familja ti ishte atë që rrihnin afër ti. Gruaja ti Hadija radhiyallahu anha ishte shërtori ti Zejdi ibn Haritha dhe ishte Aliu radhiyallahu taala anhu. Dhe këta realisht ishin të parët që pranonin Islamin. Njëri ishte gruaja ti. Dhe sigurisht kemi se ishte njëri i parë që pranoi shpalla Allahu xhel xhel xhelu. Pastaj Aliu ishte i vogël, ishte i ri Por e dhaja pra naj Si pejgamber Muhammedin Alehi Siratu Osra Dhe zëjtë për në harnit e që në atë kohë Trajtoj si rab Dhe më shumë se që ishte shriptor Por që si pejgamberi Alehi Siratu Eri Raj Dhe bëri më dërë një zëtni një Njërit lirë Pa ato në garkes e rëbni Se ishen të njora në atë kohë E pastaj façdoj pejgamberi Sasam që Tja prezendante shu kutëtimet afert dhe njeriju të jetës tja prezizant e këtë fej, e bubekrit radiallahu ta'alanho, e cili posa e mori këtë emanat, dhe posa kuptaj këtë fej, e pranaj, fillim me një herë me luaj të oral transition të fejnë në Zodhë Gjellë Gjalloh. Prandaj, me ftesnë e bubekrit në fillim, do të të pranohen islamin, de sonjers që në të ardhmen do të kenë rëndësi dhe peshë shumë të madhe nga dora e Ebubekrit radhiyallahu ta'al anhu, herën e Islam Osmanit radhiyallahu ta'al anhu, Zuberivëllami dhe të njohur të tjerë nga ashabët e pejgamberit tani sallallahu alaihi wasallam. Dhe de kështu, do të gjithashtu normalisht nga ata që hynë në historisë të familjes e Abubekrit Gruaja e tij dhe vajza e tij, dhe familja e tij e ngushtë ishin gatëpara që hynin në në Islam. Çfarë më kuptua të ndrohej nga të turqia që e përmendën. E para ngjë që kuptoj është se njeriu duhet filluar nga familja e tij, çdo aspekt. Dhe për çdo mision që njeriu ka në dunë, që ka kë të butë. Çdo msim të mirë, çdo porositë, çdo udhëzim duhet të filluar nga të afërmit. Qase përballë tyre kjo obligim shumë më tepër se ndaj të tjerëve. Prandaj edhe pejgamberi alaihi salatu sallay filloi nga familja e tij. Dhe këtu kuptojmë ndoshta atë renditje të gatuar që ne mund ta bëjmë kur ne e ftojmë dikën në Islam, ose kur dikujt ia prezantojmë msimet e Islamit. Dhe është të arrimë, të pisedojëm, diskutujëm me njërin shumë të largët, ndërsa, të njëtë atë fjalë, të njëtën mundësi, dhe të njëtën buëtsi, dhe të njëtën mshirë, nuk e kam pasë rastin ta, kjenë familjarë tonë më të afërë. Ndaj, aja që mësë shumë të i kje obligim në të tjurë janë kush, gruja e jote, fmijët e tu, print e tu, blëzrit, motrat, dhe k Dhe kështu filloj pejgamberi Alehi Salatu Sram. Kjo është të nga aspektin e asaj që ne përëquem adhërimi i Zodh Gjellevala, por edhe edukimi, madje edhe kujdesi dhe furnizimi. Fillën nga më të afermet, pasaj shkëndu kërë u shtirë. Nuk është në regullë që njeriu përshamull të ndihman njeriu në largë, dërso të ketë në aferësi të familiar të ti njerë që kanë nevoj për atë ndihma. Andë një gjithë aspekt duhet qipuar nga më të afrëmit, pasaj duke shkuar, duke shkuar më gjabë. Normal, ndodhë që dikush më i largët të përfitan nga ndihë më jote, të përfitan nga mësimit më shumë se të afrëmit, kjo është dorë të zotë i gjallë gjallurë, me pasi regull i fillimit duhet që fillimit është mësimit tua ofrash dhe prezentash atyre që i ke nga më të afrëmit. Deksiu vazdhoi pe pyqëmbër yani sallallahu aleyhi dhe sallam nebi edhe Ebubekri radiyallahu taala anhu andaj edhe Aisha radiyallahu taala kur flet pse ju kujtohet tek hadithi i hijrëtit kur ka pejgamberi alaihi sallallahu aleyhi dhe sallam qe thua ti e ja kumton Ebubekrit laimin e mir se Allahu i kishte dhënë leje për hijrat thot preqem boj veten men neymin katthe Aisha ishte vogël s'e vërtet mi po ishte rrit nuk mban me Aisha radiyallahu anha në familjen e saj që tjet e ka ndihuar dikush tjetër pas Allahu xhallahu wala nga se kishte hyrë Islami herët shumë gatpara në familjen e edhe te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në familje e bua kit radhiyallahu taala anhu. Tjetër çka morëm pikëse është atë struktura e e çka përbën xhamatin e parë që ka bëbur atë, atë Shoshtin e parë të muslimanme Edhe kjo ka një Një simbolik të rëndësishme I parë i shika Grua Pas të i patëm fmi Pas të i patëm një shërptor Puntor kraho thuj Një njërë të rëndamt Pas të i patëm Ebu Bekrin Njëri u që ishte i pasën Pas të i patëm Athmanin Rëndjallahu talanu Edhe kështë i pasën dhe ishte me ndikim Dhe kështu me radhë diri sa so u bënë numri gjasht djetë i atyre që në këtë periud fregventoni më të madhe do të të me gjlise dhe takime të pejgamberit a lehi sërratu e sëram dhe këtuj në dy gjerë që du të një kuptu të ndërruzër në këtë periud e para është që nga dite e par islami të regonë se nuk bënë selektimin e njerëzve bi bazët e caktuara që atyre fillemishtua për zanë islamin për shambull të synën të pasunit të synën me, me, me, me elitarat është një njerëz e mençur, intelektual e ekstremat, edhe pse ata kanë fokusin mirë pa islamin jo vetëm për të gjithë. Andaj gjetin te mësimi të mësimit të duhur një grua, gjetin te mësimi të mësimit të duhur një një rëndënd, një madje një fmijë ekstremat. Prandaj ë aftësia jonë që njerëzit ua përshtatim, do të thot, thirrjen në bazë të mentalitetit, aftësisë për të kuptuar në bastë telasheve galve që ikan është pikërisht kuptim i drejtë i mënyrës se si ftonte dhe thirtë pejgamberi alaihi salatu wasalam. Është për mënyrën pejgamberi alaihi salatu wasalam pa dyshim nuk e ka bindur në të njëjtën mënyrë e Abubekrit, sikurse ka bind Aliun radhiyallahu taala nga se kishte ndalëm në moshë të madhe, por ai nuk ishte më Zejdin e kështu e kështu me radhë. Prandaj kjo më, më, më, më kuptuar gjithpërfisë me mysimeve islama dhe për shtatësmërinë e këtyre mësimeve për të gjitha shërbëtorët, pavarësisht moshave, gjinive, madje edhe standardeve të tyre ekonomike. E dyta që mund ta nxjerrim nga nga struktura e e e e e shërbëtorisë së parë e këtij grupi por është edhe do të thot uh, vet e uh, statusi i tyre shoqërim. Ata që dëshirojnë të kontestojnë dhe kanë tentu me e kontestu thyrën e pegamberit ali sa së të sëmë kanë thënë se e kanë përnu islamin njerës e shtypër në meke njerës pa perspektivë njerës që kanë qenë të durës e dytë e tretë dhe në këftes kanë pa po mundësi për ta marë një pozitë nësëshni për tja rikry vetë vetës në tatë Respektin Për të realizu të drejtët e tyne Andaj umë për po muslimat Dhe kjo është një shpifje Apo? Nga se Nëse i marëm 60 vet e par Dhin me emë dhe kushen Me emë dhe bi emë dhjet kushen Kush e ka paru islamin i pari Me emë dhjet 60 vet e par Kush ka shku në shtepin e Erkam i Bil Erkam Tri vite me rod Nga të parët 60 vetjen Pre tyre numruen 10 dhe 12 vetë që ishim nga ndoshta e, ata të të Nësot, paramena, të dhot, me të varfër në shëshni dhe disa pëtunit të shtypër nësë parëmëna ofër 15 vetëjer me emë dhe mbëjamë njerëz me namë në shëshni njerëz me ndikim shëshni njerëz që realisht e, është doshme hi keqën nga disa privilegje për të bërë musliman e që e për kuptu se Islamin ç nga ditët e para e deri më sot në mos të mëdha njerë kanë pranuar dhe e kanë zbatuar nga bindja jo nga interesi i kësaj vota. Madjeve do të tha se përkëtet interesi të kësaj voti janë praktikisht anëtar aspekt sipas us provës, por që kanë çndruar për shkak të bindjeve të tyre që i kanë pasur ball fesë Allah xhallah xhallah. Dhe asnjë musliman nuk ka qenë një mundësi që njeriu të arindi që kanë këtë dunja. Për ku në razi? Nështë është dështë në sakrifikuti që kanë nga dunja e që të bëhet pasus i drejti fese Allah Gjellë Gjellurë. Po, ka pasë në të atilë, nështë dështë, mirë po në meke jo. Në meke është dështë më dë vërtet më ushërëngu shumë, ka se ka pasë pasë të isprova, ka pasë telashë, ka pasë nga rkesa, e që e për kuplu se njështë e kam pranur A arsye e shëndosh Që nuk ka pasmo si me i refuzum si me te Allahu të varaka të varaka otala Mëndaj e bubekri shte i pason Nuk kishte nevoj ai për autoritet Aspër pasoni Për kundazit Qën nga dite e parë që e prane islamin Deri sa ja mur zot i shpirëtin a jipte Ai Në të të të përfiton të Përfiton të shëqnija Dhe musliman për ti Nësaj së përfiton për tine Me rathmanin Edhe patthemonisht i pasur, është një tregtok e xhumeron nga gjithatata që pranuan Islamin. Prandaj njerëzit e kanë pranuar dhe vazhdimë pranojë jo po shkak këtë asnjë interesi apo pagese apo favori që mund të ta marrë. Për kundrazë, e pranojnë me dashuri, e pranojnë me respekt, me bindje, nga se përputhet me arsyet e shëndoshme, logjikën e shëndoshme, përbuthet me natyrën e pasur njerëzore. Pranë njerëzu të fotonë, fen Allahu xhallahu xhallahu. Këtër që kuptëm nga kjo është edhe Përgjithsia që duhet me kuptu Gjdojnë dhejtë që hinë fejnë Allah Gjellë Vala Ebu Bekri Radiallahu ta'alanu Ubu muslimat Të ke fundit Shkajtë e këfamilia ti Mirë për nuk i mjaftu ome kaxi Këdo që i njithën Nga të afrmet Dëshërënë të me te me enda Këtë mirësi që a e ndinte Këtë begati që Allah kështë dhe begatu Mundoj që të epte dhe tjera Dhe kështu duhet të nëruhet dhe, dhe zhda, të gjithra Besim ta me kuptu përgjësin E prezendimit të fest Si pa prezendan Apo e bën tërhejtse Apo e bën joshse Apo bërë shambl të që Tashmë që ata dhe dhe dhe keqen me ta Edhe ata tjenë sigurësit të sëtë Që ata me më panu mësimet e Allahu gjellewa Të jekin dorë nga kjeqja Të jekin dorë nga rrungë Shëntuar e dhe vjuar t'i këtër në dërimi të Allah gjende uole e kështë të mëron e Bubekri arriti para mëndoni ju e dini se nga tërsi e ashabve të peganberi të asam në soka, soka ashab nga tërsi e ashabve dhejët janë të përgjumë e gjenet po. dhejët janë të përgjumë e gjenet gjyës me atyune i kanë hini së tamë përvesa Bubekri para mëndoni gjyës me atyune pe ashabve të mlaj në që qënë nga dita por e deni në fund ka një nga Ebu Bekri qëfar hajri e ja këna po Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu i cili pa dushim sa është shpërblimi i Ebu Bekri të ka lau veç për athmanin radiallahu ta'ala, sa është e më dheven për tjerë, për Zubir ibn Javamin edhe për të tjerë, Abdurrahman ibn Aufin e kështu më rronë nga ata që hyrën e në islam dhe nëse e shë ata që kan hyrën e islam nga dorë e Ebu Bekri janë kategoria Ebu Bekri nj O Baker shkajtak kategoria e tij. Shkaj me ta më mor, tek shqotë e ti, tij, tek tek stresa e tij, që ta forcon të fënë zotë gjëndëj me këta njerëz, nga së dëntës së hyrje të një, nuk do të ishte hyrje hyrje e thjeshtë. Prandaj çdo kush duhet me duhet përrisi. M'ke veç vetja jote. Falosh për veten tënde edhe merr fund të tëra ose edhe përsi e veprimeve. Mund në deri dia për shkakun deri ju ka po veprime dhe është adresu fajnë e emën të ti, me, me, me emën, bje emën e ti, të ke fundit e ka barë të përësim e veprimive a i vetë. Por tashë kërri musliman, kërë të falësh, agjeron, nësa këshku në hajj, njerëzë, u fletë për fetë zotë, të gjellën e vola, në shërë pas kërë desë, se tashë më nuk i veç veti ati, nuk i më duke e prezentu vetë vetën të ndë, por e duke e prezentu kompletë, fejnë Atë at sakrific, atë mund Që edha pegamberi Alehi Sëratusam për një imaj më të mirë të kësaj feje Që tjetë më joste, më të njëzit. Njëzit me joshtë, më tërhejtë e për njerëzit Atë njerëz në qenë më të përgjensëm Në fjallët t'yna, në qenimit t'yna, në silët t'yna Nga se, për mes t'yna Mund në godit e në muslimanet Mund në godit e të feje Allahu Gjallu Gjallu, Gjallu. A da edha tha pegamberi Sëm El muslimu, men selim el muslimu në min lisanihi wa Muslimanit vërtet është ai që janë të sigurt nga gjuha dhe nga dorat e tij besimtarët e tjerë. Janë të sigur se kë nuk u bën dëm aty na, por dhe janë të sigurt se ai nuk i bën dëm dikujt tjetër. Dhe nuk sillet kaş me gjuhën e tij dhe me dorën e tij që për më qsoj sillet të vrazhët me gjuhën e dorën e tij dikush pastaj ti bën dëm fesë Allahut dhe muslimanëve në policë. Dhe kërkohet kujdes një përgjësi Se ti tashmë janë toni i një kolektiviteti ti aktuara, më më prezi, që përforcon vlera të caktuara, pandaj duhet të sjellesh më me përsi, ti të kujdesim ku po rën, ku po shkon, çfarë po flet, familjen tënde që ti je sëmbull, e jo Allah na ruaj, njerëz të iritohen nga veprimet tona nga sida tona, edhe nesër kur dikush donë më musliman të thotë, mos zgapo se apo është filonin ek çtymë radh. Zot kur Islami nuk nuk është godit të ndërlëzërë asë nuk ka arrit kur kush këtë fej me një los nga mësime të fejës absolutisht ka pas përpjekja të diso orientalistave diso njerëzve në më dashakjaq po kur se ka arrit ato jenë jen dilemat sumë të paqedrushme mi përnë qësë është godit fejën në një herë dhe muslimant pe kërti mi godit nga vedvejtja jonë si kusë Allah ju tha nuhut kul hua minu indi edh fusikup. Kjo është për shkak të vetës juaj. Ju e keni ju e keni bër tash e paguani faturën e pritë juaj. Edhe sa shumë probleme, shumë ngushtime, ndoshta shumë fushata kundër feston janë pikërisht për shkak të papërgjegjësisë së individëve të kësaj feje. Për shkak të sjelljeve jo të duhura dhe arrogante të vet muslimanëve që pastaj po hapin dyrë edhe atyre që mezi për presin, që pastaj të organizojnë fushata kundër islamit dhe, dhe muslimanë. A dhej, që nga dit e parë? I edukej për e kamësën me prezi. Që t'jënë përdjelëshëm dhe t'jënë të kujdetëshëm si po flasin dhe si po, si po silën. E bubekrim në autoritet, e rëkani me, me shpinët ti. Kështë e mundësia ti, nësë a i s'kështë e dikim si bubekri, për a i s'kështë e mundësia me në shumë shpinëve të A i tjetë është kështë e mundësi ashtë të pinë ashtë me tiri, por kështë e mundësi që tjetë i disminuar, e mbanë të fshehur razi e manetin që i adha pegamberi ali sënësën, se e ka ujtë me shku në qabë me thonë, i në të umlidhë të kishpia filonit për shamën, me, me bësharë me kitë punë. Andaj gjithënë antarë i ri që hëndët e kuptat e se ka përresi, dhe duhet me kodribu, dhe duhet me bu mirë, gjithë për në këndi i nëse gjithë nuk kemi bashkë dhe nuk bashkëpërujmë për të mirën e kësoj feje për të mirën e këti komuniteti atër pa du shimë se një njëri së më bonkurgjë asë 2, asë 3, asë 5 asë më rallë bashkarishtë gjithë kush nga këndi ti gjithë kush ma që e ja ka pa lau gjallë lë vala që tjetë një antar produktiv i dobeshemi i kolektivitetit dhe i komunitetit dhe gjithashtu e që e marim ga, nga kjo periud është disa përësive që i ishte fshevë razik, apo qëfar përfituan mësliman nga këtja periud, pa të dushim se ishte përfitimet në mëla. Njën nga ato ishte, se të të performuaj ajo qelize a parë e kësë shëshnje. Dhe i duaj pejambirët a lejë, së le të të samë, një përkushtim më i madhë, në i kësaj kategoria, që nesër, edhe në ras balavacimi, të këtë një bas të fuqeshme. Apo? Po të kështë me qimë nga dite a parë, thirja hap, por as tjetë nga dite e par hapta thirja do të asirja, dhët, publikisht pa të shimë se nuk do të rikëshin dy fiturat të më la e para nuk do të rinjë të pe nga versën që t'i përkushtoj këse kategorie do t'ishtë t'i zënë me ketë njerësit dhe mungese e përkushtimin do të bënde që mos të marrim atë dozin eduar të edukimi që nga ditë e para dhe që të ashtu Datëste ballafaçimi që nga dita par, e parë e goditjeve ballafaçimi që nga dita e parë do të kushtonte padyshim me me e, numër më dvolgët e djershë që do të penguhesh me rritën e Allahu xhallahu xhallahu. Prandaj pejgamberson ju përkushtua më të madhe kësaj kategorie. Punonte me ta, i ekselonte vetëm këta, i mbsonte. Dhe përkushtimi kaq i madh bëri që ata të përfitonin ndoshta për këto 3 vite më shumë se çka pausë si dikush më përfituar për 20 vite tjera, të tëra. Ka se nuk është ata pejgamberi me ç'ti nuk është i përkushtumë e të më përte. Nëndaj, përkushtimi i, i, i, i, i, i diës, i njerës e diës, nëndaj katerinit saktuara, për të formuar është investim, që duhet respektuar dhe duhet me kuptu se në bëzë në këti investimi në esër duhet me ndërtu e ardhë me e, e shëqenjës. Dhe gjithashtë të, me i kamersëm, në këtë fazë, imësej me sinceritat, nga se nuk bëjë fërë kërshinë përpublike, e bënd të fsh dhe mësoj që me imëshejt punët e ti, mësoj që tjetë i lidhër rëtë me Allahun Gjellë në uala, mësoj që tjetë sekret adhurimi ti pa u borë publik, pa, pa pretendim për famë, për autoritet, absolutisht, adhurim me sti edhe Allahun Gjellë në Gjellalu. -Gjell -Gjell dhe ajo që nërëndzishme që nga dite e përë në të regoj pegamberi s.a.s. se nuk ishte interesuar për përplasje nuk ishte interesuar për balafacim a i shman këte balafacimin sa so kishte mundësi prende edhe për të shman balafacimin apo pe i gamberësëm bërë i thirje fshihur azi nga se për shambu, kër e mbuët gjasht dëtë vet është energikëshme që kur ta dalim publikisht ta shme dësit të pranua të një rëzjat i ri dësi ju ka i këtë tre një kërëjshme që me nërë për fillim u pranua po edhe kishtë një strategi mikë balafacimin Nëse po të bëj publikisht një ka dita part, koreshë dhe mekës, do të zeshë endë dhe më këmgullës, se dy vetë e tri vetë është më letë me inalë, se të so fa me inalë gjashvejt. Ata i përgjama të planifikante që, njerëzët tua, për zënët dhe thin, nuk e shmangërë maksimalisht balavacimin dhe konfrontimin. Qepë në kulturëse, nuk është synim i unë i balavacimin, sikur se disa kanë qepë me zipresin mu kapë me dikonë mezi i prismë u konfërdu me dikën mezi i prismë u konfërdu me dikën dhe kjo nuk është nuk është më uh, përpuhethe mësime të pejgamberit a nejë sotësën e cili rarështë synën të pajtu e shmërin synën të mirë kuptimin synën të pashen ju konfërntimin dhe balafacimin sot ishte e mënshme pajton të me njerë sot ishte e mënshme në gjallë të dialogu, në diskutimin sëmërish punë, diskutojmë veç mështë m a i shmangej konfrenimit maksimalisht edhe pse provokoi s'ka i shmoresht provokim mat madhë se që ka pas pejgamber të meke nuk gjind hisori mirë po edhe shmangej konfliktit për tam mat vjetë mos me qu dur kur dhe gjind aty provokimim nuk e gjind pos meke të pejgamberi ali sërëzom a në kjo është më nësime kuptu që në shenat e qarës se ishte, ishte objektive kësaj feje ishte synim që të ruhe i pasha. Këse kështut njerës kanë mundësi qetë dhe rahatë me e kuptu fina la gjellora. Nëse ka përplasja, ka halakam, ka të lashe, njerës pasaj s'kanë vakë me nukë për bindje, s'kanë vakë me diskutu, nëse gjithë kërështë kërë, ka pozicinu, që kanë kamë u pozicionu, që kanë për ndodhë me rujtë vetit e kështë më ratë. Në në kësi kaos, në kësi zhurë ma pa dëshimëse e vërteta fësire kamë edhe pejgamberi shoqëron të qetësin, paqën, rahatin, mirëkuptimin, dialogun, diskutimin e dosjellë dhe shmangën e gjitha forma të ballëraçjes dhe konfrontimit me me kurisht me kurisht me Mekë. Dhe shumë të tjera që padysh janë interesante për këtë periudhë, dhe kështu vazhdoi pejgamberi Ali Satustan për trimitet me radh, edhe pse mirë i vesh në Mekë se diskapondot dhe ato që jazinin, e zinin të tortrohen më osht mëdha. Padysh Tentojnë me e largu, mirë po, nuk ish një formata për tërra që po ndodhë në nga se realisht bëjë fshhejë urazi. Dhe përfond, më staroj, kjo është bë fshhejë urazi në periutë cakturën në kohore. Ska qenë pira përgjëmës në fshhejë urazi në 23 vetë. Ka qenë përshka këtë rëthonëve cakturëra. Ka qenë përshka këtë situatës. Dhe posa janë kryur rëthona të reja pak matë përstatshme, ka doa për E një kushtë menan që Thirën, në fejnë Allah, duke me me gjithë më në ilegalitet Ska të bëjë këmë ilegalitet Këse muslimat nuk kanë që kamë në mshef Nuk, nuk, nuk, nuk është thira në ilegale Në fsheh u razin Lërgë dëgjime dhe lërgë pa mesin e zënë Këse s'ki që kamë në mshef Për e kamë nështë nuk e fshehte Nuk e fshehte thirën Për shkak se kështë të bënë të mëndoni këplën të këtër shësh Jo është njerëz autoriteti Allahu xhelalu, bakteri i idhujt, lënë vrasje e vajzave, e fëmijëve, por i letiu le, le se Allahu furnizon. Mos mos ju ftoj, është msimë normale që siksh nevojë për tumshë. Por këtë 3 vjeçore për disa ndërsata të tjera, jo për shkak të msimëve. Prandaj besenton në Konon me bojë msimë fshijë vrazë, në Konon me mshij bindit etina. Ato ato do të tjë publikë, ka zë skos për skata tur prot. Aska për kat gjushtohet, e as ka për çfarë të mendon se mund të rrezikon dikën bindje të tij. Absolutisht. Skodi i shkatër rrezikshëm fill Allahu jelle wala, e që dikush tanjeta më shku me me hierarkia të ilegalës e të vështë e këto merrok, qase këtu nuk është aktive pejgamberson. Po është trivja, por raport me nesër 3, është periudha më e shkurtër dhe ishte me arsye të mëdha që disa ngatoi përmenda, e që kur kaluan këtu arsye kalojnë në jetë publike dhe është e publikë pejgamberët. Në të mënyrë sikur se kamera Saru është i hapur, diskutonte shpallte publikisht mësimet e shpalllallahu xhënëllahu alaihi, kishin mësimë ditë Ajetet edhe Bubekrit edhe Bugjeli, një çka Kazmit pejgamberët. Pafshir, absolutisht, të gjithë kishin mundësi të kenë qasje në në shpalltë e Allahu xhënëllahu xhialu. Prandaj nuk duhet më të marr këtë periudhë 3 veçore për të arsyetuar sikur disa tentojnë ngalera atë anë illegale dhe sekretet të Dushaftë thirrës të ftesë në rrugën e Allahxhelonë, kështu nuk ka nevojë. Skodi i Dushaft, as skodi i Çka për të dëfruar, madje as nuk ka diçka që mund të mendon dikos se rrezikon. Dhe kjo është bërë të kuptohet si si pjesë e kësaj kohe kur pejgamberi e, e ishte therta njerëzit, por ju shumë publikisht, sikur filloi me të bër pastaj pas 3-3 viteve. Këtën disa përimsimeve nga kjo periud dhe disa ozime që pa në që ka shumë që do t'i marëm, mirë pa mi aftën aje që e që e që e ka diri më tani që të kuptojmë përgjësinë, të kuptojmë sinceritetin, të kuptojmë kontributin, të kuptojmë, të kuptojmë edhe përkacinë të omë përbal të mësimeve se me përgjësi të silemi dhe në gjithashtot edhe mësime të të tje që pa të mundëzim me inëzirë në këtë kohë dhe mundësi që t'i kuptojnë drejtë mësimet të pejgamberit a lejë salatu sam, dhe metodën e ti që aji e, e, e, e trasën të dhe prezën të tjetë metoda jonë e jetës, edhe për balë me drejtës, edhe për balë familjeve, për balë të tjerëve. Me kaqë për i dofonë Zotë Jushtë Pulevët, sallallamana Muhammedinu ala Ali, sallallam të sijnë dhe këtër.